huopiinsa kääriytyneenä teltan permannolla. Olimme tarjonneet heille päivisin kaksi lämmintä ateriaa ja tarvittaessa myös kuljetuksen takaisin omille kylilleen. Tällaista menestystä emme ole koskaan kokeneet kotimaassa. Jos olisimme laittaneet yhdenkin lehtiilmoituksen, väkeä olisi saattanut tulla kymmenen jopa kaksikymmentätuhatta, emmekä olisi kyenneet ruokkimaan ja majoittamaan heitä.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 ja lähetyskeskuksen avajaiset. Molemmat rakennustyömaat oli saatu valmiiksi juuri festivaalin kynnyksellä, ja ne avattiin käyttöön suurin seremonioin intialaiseen tapaan. Sitä ennen oli valmistunut jo orpokoti. Minulle ja Raija Laakolle, vammaistyömme vetäjälle, oli varattu puheenvuoro juhlateltassa monien hintialaisten lisäksi.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 one seurkunta seurakunta sai oman kirkon, kun viimeinen suurista rakennusprojekteista saatiin valmiiksi. Sitä ennen kylälle oli noussut torpukoti ja koulu, ädässä oleville leskille turvaa tarjoava kyläyhteisö, vammaisten kuntoutuskoti sekä lähetystalo suomalaisia lähetystiimejä ja muita vieraita varten. Mangometsikön varjossa sijaitsevalle kauniille one Way kylälle oli saatu myös tieverkosto ja katuvalot jopa pieni liikenneympyräkin kylän keskustaan. Kylän vastavalmistuneella kauniilla portilla koreilivat Suomen ja Intian liput kertoen tulijoille kylän kansainvälisyydestä. Pari päivää ennen juhlia paikalle saapunut suomalainen lähetystiimi oli jo saanut nauttia kyläläisten järjestämästä tervetulojuhlasta.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 ja One Way toimintastrategiaa Intiassa. Osa pastoreista oli vanvein tukemia. Pienen pottipadun kylän laidalle Mangonpuiden siimekseen rakennettu One Way kylä oli noussut muutamassa vuodessa. Se oli syntynyt rukouksesta ja suomalaisten uskollisuudesta ja uhrimielestä. mielestä. kylästä oli tullut kuin sydän,